Maailmakylässä-festivaali Helsingin Kaisenemmen puistossa ja torilla 23. ja 24. toukokuuta. Mukana Afrobeetin lähettiläs Orlando Julius and the Heliocentrics, Voodoo-jatskokonpano Umo Helsinki Kotonou, länsi Sierra Leones Refugee All Stars ja monia muita tähtiesiintyjiä. Kymmeniä katukeittiöitä, satoja näyttelästäjää ja keskusteluja paremman maailman puolesta. Vapaa pääsy. Maailmakylässä.fi Mikäli kuulet ääneni, olet Ystävien seurassa taajuudella 98,5. Yön vaipan alle on jo jäänyt maa. On tullut aika valot sammuttaa, vain varjot vakavina paikalla. Ihmiset, mikä tämä on? Mikä tämä on? Mikä tämä on? Tämä on, tämä on Suomen ensimmäinen Euroviisu-edustaja, lailla Kinnunen ja valoa ikkunasta. Tämä on itse asiassa ihan hyvä biisi. Näin ollen hypätään seuraavaan. Nimittäin tässä, nyt on menossa Euroviisu-spesiaali. Tätä aina, kysytään, kun Euroviisu tulee, kun, tuleeko euroviisu Viimeksi oli kuusi vuotta sitten, ja niin eiköhän aika taas pitää Euro-spesiaali. Jo pa no okei okay, jos se suomestun fluuta taivotaan niin ne kevät on keltoisen tipidi pididi pididi pididi pididi ensi meen ti pididi pididi pididi alman kuin cuore laulo pul Kumpikin oksallaan, saamme kauemmas kulumaan, kutsun rakkauden. Eee. Ja tässä samalla valitaan kaikkien aikojen suojen paskin euroviisut. Te voitte tsekata tuota noin paskalistanne Facebook-sivulta, paskalista Facebook sinne, paska niin siellä on äänestys menossa. Lähinnä jätetään sitä, voittaako Kojon pommiin kaikki, kaikki Suomen euroviisut. Eli siellä voi äänestää, että onko Kojo paski, kun kaikki Suomen euroviisut yhteensä vai eikö. Jos ei ole, niin te voitte ehdottaa jotain omaa ehdokasta. Niin. Kojo johti aluksi noin 60 prosentilla 40, mutta sitten sen jälkeen on muut mennyt Kojon ohje. Nyt se on lähinnä niin kuin toisinpäin. Et suuri Pitäinen tuollainen, mikä siellä tila nyt tällä hetkellä onkaan. check check check, check, check, check, check, Eeeeee. Öö, Eeeeppa paa! Joo! Kojo! Kojo on niin, 41 prosenttia sitä mieltä, että kojo paskin. Ja tota, noin 53 prosenttia on sitä mitä että ei ole. Ja ilmeisesti 6 prosenttia, että No nyt se oli siinä niin, otetaan mennä seuraavan Euro 5 suur. Muistojeni lailla halme tätä mennä muista ollenkaan.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 <telise> Joo, ei tollasta, tai tollasta. Oli... Toi toi ei oikein ollut missään, mutta siis mun mielestä si se ajan, oli hyvä ihan ok musiikkia. Totta että tullut tänne näissä Hard shit, halleluja, tuli tuossa noin. Olla se moitittu on. Tulehan sitten Freddie on, sekin liian hyvä. Ihan liian järressä hyvä. Järressä niin. niin osa näistä biiseistä on ihan hyviä. Kesittämättä <telukin> kyllä, kyllä, mutta totta. Nää suomenkielistä, niin ne, ne muistetaankin, mutta englanniksi laulettua ei nyt oikein muisteta, oikeastaan ehkä sen yhden muistetaan. Ja ehkä siltsun mutta se on niin turhia, että keskitytään näihin suomenkielisiin lähinnä. Täh, onks Euroviisu? No oh! on! Kyllä, ja sitten mennään eteenpäin. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, oh, ei, ei! Viktor Klimanka, aurinko laskee länteen. Tota ei ole kukaan soittanut HESA-radiossa ikinä. <tos> en edes minä. Mulla on ollut pari-kolme Euroviisu-spesiaalia tässä. Sitä huolimatta toi ei so, so, so, so, so, soittamatta. Ei tehdä sitä nytkään. Tässä on euroviisuus spesialisuus, se on kaikki suomen kieliset euroviisuus suurin piirtein, paitsi tuota äskeistä. No se tuli vähän matkaan soittin tuolla, naiset Tuli punaiset, kallit nahkaistuimen, malli viimeinen, tytöt seurapiiri. piiriin. Meina Astroimin, a on paskin euroviisuus edustaja, koska siitä ei jää mieleen yhtään mitään, paitsi muja nahkerootsi järsittävän tyhjän päivästä. kyllä. Mutta en en olet playboy Liukas playboy, tullut varma ääniä. playboy Mutta verkkoon startuen... on tullut, lisääniä on tullut, Mik, mikä tilanne, mikä tilanne? Kiitse, on, prosentilla nousee kojo, prosentilla on noussut kojo, hyvä kojo! Lainen urheilu. tennis sekä mieskailu Luota silmäinen. sinun luota, en Mistä, Entä Entäs ette ootte muun muassa huilumiestä, ja ma jammaani, niin kaunis on taivas, teräsbeton ja niin juton ole playboy. Jaasminen niin kaunis on tai taas kahte kertaa ja sitten! Mutta kelkaas tulee! Täällä on se vista ja Liina osuin, niin aille pitkä. Sama playboi, sama playboi, mutta kelkaas tulee. Mutta käy äänestävästi, jos teatte ottien etluksen, niin sitä ei välttämättä noteata siellä sitten niin, että ääskää äh, myös, hästäkää myös. Ja ho, sorsimme Facebookin tuommia ihmisiä tuossa äänestyksessä, ei mahda mitään. Mutta te voitte sitten laittaa viestiä tonne Shotboxiin, mutta niitä ei nyt tästä pysty laskemaan kaikkia yhteen, koska me oli ihan se prosentti on osvutta, emme ääniä, karsinaisesti. Hei, toimi yhdessä melkein loppuun asti, no niin. Tästä teille tulee sitten seuraavaksi. Korjoa suojaa, Freddy, no niin, tulee Tämä on mahtipuutinen Varjon tieltä tuskien päästävä on Suojaan alta hehkuvan taivaan Suojaan... Tuosta tuli huono ja tulee mieleen enemmän syksy-sevälistä rikoon riskillä roma joo. Mikko Alatalo on, onneksi se voittanut Suomen Euroviisi karsittua, ja onneksi se neljä kertaa, miten se voitti syksysevälle. ole. Millais muuten Euroviisi voit on? Eikö se ole huomenna? Mielessä varjoissa Jonne yksin... Hei, siistänä ja niin. Karssitäkin tulee siinä samassa vai hän? Varjonalta polttavan auringon... Siis kahdeksan pä päivän päästä kai. Onko? Mä kuittisit ei ole on. <laughs> Hei, nyt on. ei Tää on hieno. No, ne no, kaikki mahtavia viisi lähteä pohjanpoikon paskaliselta. No, sehän riippuu, tässä on alkuaikoina, niin ne oli kuitenkin tuon semmoista ihan mukavaa, niin kuin tuomasta niinku sen ajan soundia, mutta kyllä kuule, kyllä, kuule, kuule, kuule, kuule, kuule, kuule, kuule, kuule, kun tässä jatketaan matka, niin kyllä täältä perähtää sitten. Mikäs nyt seuraavaksi tulee? Eikö neurfista tällä viikonloppulla? Ei vähempää kun lähempää sinua. Kestävä? Kristillä hautolla? Kun kello käy, joo. Kymmentä yli kolme. Vain olla tässä, anna mun luokses kerran kun jäi. Tätä muista, mä en muista kuuleleka kuule koskaan. Katsotaan, onko tullut lisää ääniä kojolle tai ei ole. On pelkona. Kojo ääniä enää 40 prosenttia, äsken oli 42 prosenttia. Ajattelin, onko kojo paski kuin kaikki Suomen euroviisoidustajat yhteensä? Niitä on noin reilu 30. Keräkin kojo ei saa yhtä pistettä. Oi, miksi aika näin kiire. Joo, tää on, tää on vähän hä hämmentävä kappale. Mitä oikein, oikein sanoin, mitä ei, jos hunta, eikä minnekään me toi. No itkureillaisia, tää tulee? Mutta loppu kohtaa aika tässä keskellä. Mutta sitten kojua pitää paukuttaa sitä osa vaan senpäkin. No se juttu laulaa kiio. Noin enen silloin ennen. on kaikki yhtä hyvin taas. Jos ensi viikolla katsolet No voihan vittu. No ihan jos on menossa jotain uppsetta. Ää, ennen, mä katsoin joskus jostain, että nyt ne on Ei ollut, se oli se varmaan viime vuonna tähän aikaan uudestaan kuin silloin no, no, ennen, no. Tää on vähän oloa, meisi mitään Popii hyvin tähän ojelmaan Niistä paitsi ensi viikolle mä oon sopinut juttu tuon Janne Flinkilän kanssa että nyt Silloin te tehdään popera speciali, juttispecialissa on jotain orinvuorossa popera Junti-spesiaalin, Junti-trilogion taitaa tulla silloin Silmät loistaa, sun maisen en enempää menää. Sydän toistaa, mun se minkään libertää. <TÄ> Joo, Jappen kanssa kyllä sopii paskissa henkeen, tämäkin lähetys on puukattu väärällä viikolla. Mä kyllä tsekkasin se, mä tsekkasin se. Mä tuossa kyselin, että eikö nyt eikö se ole mitään karsitoja nyt ollut? Eikö se nyt ylös ole karsinut? Onko siellä pelkästään suoraan loppukilpailu huomenna nyt sitten? Ei sitten. Mutta ne jampat jo ilmeisesti vaan va niin matkustanut sinne niin. Silloin ennen, silloin ennen, on kaikki yhtä hyvin taas. Joo, mä, soin, mä voisin järjestää speciali, tota, sitten vaikka sitten juhannuksena. Mutta onhan, mitäs täällä onhan, mä sit so soittanut joulu -le -levyä, pelkästään tota, joululevyjä juhannuksena, ei siltä sen puoleen, mutta se oli tarkoituksellista. <liprät> Kui silloin ennen tämä so sopii, tai kun silloin tulevaisuudessa sopisi meikäläiselle nyt tässä näin. Taas on niin kuin silloin ennen, ja toivoa en muuta enää voi. kuin silloin Enä. No niin, oli vuonna 69, ja 70 ei Suomi osallistunut tuossa lukee. Ja muistaakseni se, oli, se johtui siitä, että Suomi... Suomi tota, protestoi silloin tuoda Euroviisu ja vastaan johtuen sitä, että oli pakko laulaa sillä omalla vaan virallisella äidin kielellä. Tai kielellä jollakin, jollakin kielellä puhuttiin jompaa kumpaa. Mun käsiteks olisiko voinut laulaa molemmilla? Koska no no okei, okay. mutta siis näin Suomi sitten teki, mutta eipä se silloin, silloin vielä muuttunut. Mutta ää, muu Euroviisumaailma tuli Suomen aatoksien perässä sitten jossain vaiheessa. Mikä sitten seuraavana sit on sitten tie uuteen päivään. Markku Aro ja Koivistolaiset. Tää nyt ei taas yhtä mitään. Muistathan sä öistä, kun suloi sinun. Ainakin on taas vaan. Äh. Päivän ihanan sekä kauniin ilman hetken, jolloin... Onko koi on nousussa vai laskussa? Otit Otit omaasi lämpimään. Käven. Kojo on nousussa 42 prosenttia, Eikä, silloin kun kojo, kojo, kojo saa lisää ääniä, Kojo saa lisää ääniä, niin Laitetaan Kojoa silloin soimaan tuo, sitten, tuo, että tiedätte mistä on kyse. varitettavasti Meille riitti silloin onnen antamaan Tukin muu tu tu, -tu, -aa, tu Nuku ehkä mä pidän eurovisu sitten taas ensi viikollakin ja seuraavalla viikolla kun Pertti kurikka voittaa tuntaa pelkästään yhtä ainut hyvää viisiä no niin pommi pommi nuu pommi nuu pommi pom Noku pom pom pom pom No Tämä oli kyllä, tämä, tämä, tämä oli hieno. Kyllä on, kyllä on ylpeämpi tämä olla silloin. Tukkalla, saivaiden, vaan, käy neuvottelemaan. Maa! Ja tämä on siis Juisen sanotus, jos joku nakkaa yli kakkaan. juise on mennyt semmoista päästä, mä kynästään. Nuku Pommi, pommiin, pum vastaan, pum pum. Pommiin, vastaan, nukupum, pum, pommiin, pum niin on helpompaa, nuku Pommi, se rauhoittaa. Rock, and rock, rock, Näin and rock, and rock, and rock, and rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, Nosta päivään rock, automaattisesti yli ylös, yli Päivi paina, Paunun ja Kim Lordin muistathan kappaleen ja minähän ja en muista yhtä, sitä yhtään mitä ei varmaan oikein kukaan muukaan niin to, ehkä toi oli vaan hyvä asia katsotaan mitä, mitä kojo tilanne on kun koja tuossa noin kojo po se noi. koyo, pojo how many in koyo pojo, in kojo pojo kojo pojo tilanne, -pojo -tilanne. no niin äsken oli siis 42 prosenttia oli, oli nousussa oli kojo kojo, kojo nousussa mikä tilanne Muut. 5 prosenttia 43 43 ja 48. Muut, hyvä. Ei tullut mitään ehdotuksia. Pampera, pampera, poi. Pamp, pamp, pamp, pamp, pamp. Nyt soiton. Näin onnistuu. Näin onnistuu, kyllä, kyllä, kyllä. Hyvä Kojo, Kojo, Kojo, kojo! Nousee, Kojo, nousee! Satumainen ja silloin, ilta, kun Kojo nousee, satuu, silloin Kojo nousee! Onhan suomalainen euroviisi henkilö kansa. Kuvu jos puuttuu. Lappu. sille reilusti vaan, kun kaikille... Koja nousee, koja nousee, kun kojo nousee, kojo sooi. Kohta tänne Eurooppaamme, niin mitä haastat, kun kaikki saas... koja kojo, kojo, seuraava? Mikäs tässä on tokaan, Älä mene pois, Karita Holmström. Päin, älä mene pois. No ei, minä lähden pois. Minä, minä, minä, minä voisin mennä vaikka mainostauolle tässä näin, koska noin tuli. Se oli, se oli, ei se oikein tuo äsken. Kyllä, no joo, kyllä, kyllä, kojo, kojo, kojo, kojo! Pommi, pommi. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Tajuudella 98,5. Mm. Luomu, Luomu. Luomueläimet voivat elää ja hoitaa jälkeläisiään luontaisten vaistojensa mukaan. Luomu. Siitä jää hyvä maku. luomu.fi. Uber on täällä. Aja oma autoasi ja tienaa vähän extra. Tarkemmat speksit ja rekisteröityminen uberpop.fi. Maailmakylässä-festivaali Helsingin Kaisenemmen puistossa ja torilla 23. ja 24. toukokuuta. Mukana Afrobiitin lähettiläs Orlando Julius and the Heliocentrics, Voodoo-jatskokoonpano Umo Helsinki Kotonou, länsi Sierra Leones Refugee All Stars ja monia muita tähtiesiintyjiä. Kymmeniä katukeittiöitä, satoja näyttelästä ja keskusteluja paremman maailman puolesta. Vapaa pääsy. maailmakylässä.fi Rakkautee. Viesu rakkaute Radio Helsinki esittää Espan kesäillat torstaina 21.5. kello 16 alkaen. Espan lava raikuu musiikista, kun lavalle astelee Pietarin spektaakkel. Illan kaihoisista melodioista vastaa Rautalanka Rokin uusi lupaus, samat nimet. Levyjä soittamassa DJ Lord Päti. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Yhteistyössä Savoi teatteri Topi Saha, nykyaika, kevään mielenkiintoisin uutuusalbumi. Topi Saha, nykyaika, nyt kaupoissa ja Spotifyssa. Ciao a tutti, hei kaikki pyöräilyystävät! Pyöräilykauden yksi todella merkittävä uutinen. Tony ja Tony Cycles on avattu. Grand Opening, perjantaina ja lauantaina 10.18. Huimia avajastarjouksia, upeita tuotepalkintoja arvonnassa. Tule tutustumaan manermaisen tyyliin pyöräliikkeeseen. Rullaa paikalle, tsekkaa avajasviikon lopun koko ohjelma osoitteessa toni -toni fi. Leonkatu 22, kalasatama. Nähdään, hei hei! Mä menen pyörällä, saa liikuntaa, tulee liikuttuu, ja sitten ei tarvi olla hirveän natsi, että mitä sit nyt syö. Ja sit kun mul vähän urheileen, niissä on töissä paljon paljon skarpimpia. Siihen vaan jää koukku, vaikka ois vähän kehnompikin keli. Kun vaihdat neljä pyörää kahteen, saat tuplasti enemmän. hsl.fi kautta pyyräily. Kuuntelet Radio Helsinkiä. tulla vois, kun me kaikki mielet... Niin, älä mene pois, niin se oli se keski, joo, joo, niin, se, minä seuraan Kaikki kääntyy katsomaan. Päivitetään kossa tilanne. Joku laittoi viestiä tuossa. Miettikää, että koko maailmassa löytyy oikeastaan iso ryhmä, joka fiilistelee Euroviisujen vuosikymmeniä koko ajan. Ne kuuntelee pelkästään niitä ja vertaillaan esityksiä ennolla ympäri vuoden pelottavampaa kuin monet uskonlahdot. Hyi helvetti. Niissä laittoi, että ha niitä kutsutaan homoseksuaaleiksi. <laughs> Mutta nikkasko homot jo, joskus jo 60-, 70- luvulla Euroviisusta. Hmm, mielenkiintoista, mielenkiintoista. Onko se nuorvan dikkamaan vasta viime aikoina, kun homma on mennyt lähinnä sen Lavasoon puolelle? Tässä olisi jollekin tilaisuus tutkia asioita. Tutkia. Kojohajo pommi. Tuli vaatia ja viulukko! oittajat ja biulukkom. No nyt noi, dio, kyllä Nyt! Engalaan tulee kuulostamaan seivetyhevenetä tämän paskaputken jälkeen, okei. Okay. Mikä murmuripoika, Ripa laittoi? Vuonna 70 Suomi protestoi muutaman muun maan kanssa edellisen vuoden surkea pisteenlaskusysteemiä, kun voitteksi päätyi maata tasapisteen, okei. Okay. Paskisuomen viisu, tulevat, nauravat, sirmät, muistetaan. edelleen <laughs> Joskus, ne no tulee jossain vaiheessa Tulee joo, sovitaan näin Ja katsotaan, mikä on kojon tilanne Viimeksi oli 43% järjestä Ja 48% oli vasta Ja 5 ei ollut näin ollen Hetko oli vaikka 17% Ja ei ku 49% ei ole ottanut kantaa Täyttäy Ääressä nyt ilmeesti siellä Niin nyt päivitetään päivitetään päivitetään Onko 43%, onko Kojo nousussa Onko Kojo no, lähtee kuudestaan taas Ja kyllä lähtee lähtee toimimaan. Nuku pomm! Nuku pomm! Kojo, kojo, me. kojo nousee! No, Bammi Na na na, na, na, na, na, na, raipati, raipati, roipa, aploria Tämä on murder, jos jossa ta kohjan taudin Meitosen kutsuu kaikuu Joo, toi on, toi on, toi on, toi on, toi on tuttu Tätä ei välttämättä kaikki muistaa Anna rakkorelle tilaisuus Se ja Simula, et koska minäkaan ikään toisiseksi Kedotaan nousiko, pojoo on piisi. biisi. Mä otan junan Turkuun kyllä tämän niin aikana. No niin, katsotaan jos on ollut viestejä jalkain, sinne niin. aika kuluu vartut, Kyllä, on mahtava biisi ihan oikeasti. Boom! Mi erottaka naisien katselun minäkä Laps on jo aikaisemminhan Eurovisuun pääsi vain elitistien valitsemia kappaleita, mutta vasta vuoden X jälkeen sinä on päässyt kansansuosikki. Pitäisi vertailla, onko kappaleita se on muuttunut huonompaan suuntaan vai parempaan? Voi on Horst kyllä. Noko pelleen ja pelaittoi. Jamaikalla lapsia nimetään lapsia rikisuosikiksi vieläkin, vaikka rekei okei, okay, sinkut onkin on soitettu puhki. Hyvän äästi. Siivetön et etsiä saa, rauhaa en löydä kai milloinkaan. Katson sinen taivaan tähti kirkkain sua. Taas mä vai vaan ohjaa kotiin mua. Miettikää kuinka hyvä viisupisi Meisin olisi ollut, siinä on kaikki. Mä, mä jape mietin, mä oon ihan samaa mieltä. Mä pitäisikö soittaa peruttaa Meisin tässä euroviisuspessussa, koska se olisi niin euroviisumaskua, mutta jätinpä väliin. Jos olisi ollut vielä laittanut hevosen esittämään se sinne, niin se olisi ollut siinä. Tai varsan. Ihan se, eikö se varsakin on hevonen? Sekä että äiti ja varsan. oi voi. Se olisi ollut hienoa. Niin, Klas, tuutko käymään tänään, näin? Mä mun ääni äänestystilanteen. Tyy, tyy, se itse kun kellaan. päivien työ. Mennessään ilta vie yön. Etsien käy lapsonen ma. Lohtua iltaan, raunkelevaan, tähtisä Laitit, ylös, löysi, kloit, kloit, Joo, löysit, ääni tullut You can cut my culture yeah, bro, tullut lisää. Koja nousee, 45, 47. Jos joku nakkaa, ydin katkaa, kohta tänne Eurooppaamme. Ja mä varotan, mä varotan. Me, me, me olemme menneet vuoteen, onks se 80? Kyllä, jolloin oli Vesku Loirin, luihumies, mies, mikä se tuli kai se kappaleen niin miettikö? Kohta se lähtee, mutta koja rousee, No kulttu. No, no. Kuoli vielä ihan siedettävää sormiin. Tässä vaiheessa edelleenkin viisas raati sai valita Suomen Euroopissa. Sein tunteita tulkita poin, varmasti huilu soi. Ja niistä sienui pienoisen laulu iloi. Tänne on kevät, läntö, vuoripuron juoksu, kaiken sen, minkä aistin uillis on. On siinä hiiltyvä ilta, auringon ruska, parempien päihien sammumat on usko. On yksyn kuolevaa ruskaa, Ja joku joku kysyi, että tässä oikeasti voi laulaa kakan nakkaamista. Kyllä, kakkaa on nakattu siellä niin ennen kuin oli Jumalan teatterikin. Ja arkikin toi, jos sen tuntea oikein voi. Jos joku saktaöydin kakkaa niin huippuu, Raisa meni, että kyllä, juike, Nero, ja nero. On siinä päivä, perhot, leikkivä liito, Vesko on kuulma tehnyt mutta täytyy sanoa, että ei sekään mies ole ihan kaikessa onnistunut. No ei ihan. On siinä tuiskuvan... Mutta Miksi miksei tämä ole saanut näitä vielä? Tässä on teille yksi juttu, ehkä outo homma täällä. Airi, Airi! Okei. Ja jos se kaikille vielä tuttu, silti koko ajan päällä reggae, okei. Okay. No niin rasta, kun kundin, arma huomaa. Tätä pittiä pitää jo oman naan. Ja Mäntti joka sano. kiitti mulle riitti reggae, okei. Okay. Sitten, kun ne no kuvitellut, että nämä Suomen suomen on niin hyviä niin pitää valottaa maailma niillä niin niitä on tehty myös englanniksi Tom, -tom on tehnyt Mario rungon tehnyt Tom Tom kappaleen englanniksi nimellä kappaleen nimellä Tom Tom siis Tom Tom on englanniksi Tom Tom Steve on tehnyt äh, kappaleen nimeltä Pum, Pum englanniksi nimellä Pum, -pum. ja Lappoon ja on tehnyt moni Kaspelun äh, nimellä Lappoon. Ja kuunnella siitä vähän Se kun toi aah, älä nyt älä nyt enää olisi siellä niin No niin Mario, rung English. Come on, the music, dum, dum, dum, dum, dum, That's how it goes. ya <mimit> on, it. Kyllä varmaan jos te, ottas englanniksi sinne niin Mitäs niin niin niin niin niin niin on niin niin niin niin Mutta, mutta, mutta, on sitten kuitenkin osattu jotakin kääntää ihan, ihan kunnolla englanniksi. Katso sinne taivaan on. I will follow the starlight. No mennään suoraan kanssa kertsiin. miss samett ratsasta no ei sitten missä todetesti ja myy myy myy myy myy myy ehkä alku ja ehkä kojon Niin muuten Marionissa tuli mieleen että että, että niin mä laitoin sille viestin tai tyttöläensä kautta että miksikäs sanotaan tuolla tuota, niin noita Pohjois-Amerikassa noita noita noita jotakin jotenkin sille niin niin, niin oikeen vastausi tipi tiiksi tipi tiipiksi tipi tipi eikö tipi tipihan on siellä joku sen on niin tipi tipi, <tipi, -tipi>, <tipi, -tipi> jaka tähän tilanne Tee kat, tee kat, tee kat, tee kat, tilanne. Mikä on tilanne? Lähteekö coachaus soimaan? Ei, niin tule äänin. Kajo perkele, huuhu, kajo perkele. Joku pommi, koja! Jos, Jos joku nakkaa, ydin, ydin kakkaa! kakkaa. Hey, hey. Okei. Okay. Sen ostavaa, se on pitkällä tosta vaan, se tuttua on kuin rompu. Okei. Koja on nousut, koja on ottanut kymmenen prosa, kymmenen prossaa noussut lähetyksen aikana. Kaikki mukaan! Kaikki mukaan! Jos, Jos joku nakkaa, ydin kakkaa! Paskalistalla rakatään kakkaa! Uh -huh. Jos, Jos joku nakkaa, nakkaa ydin, kakkaa. ydin kakkaa! Hei, hei, hei, hei, hei, hei! Kun mä oon vuosi kerrallaan, vuosi kerrallaan, vuosi kerrallaan näitä on menny! Harvatkaa, mikä on vuodessa seuraavaksi! Voittaako Kojo kaikki? Tekeekö Kojo? Tekeekö koja Ei nuova pistettä, vaan yli 50 prosenttia äänistä. Go Joe! Go Man! hitta Working! Kat, mama on Working! kaksi johtaa! Huhuu! Kuka hän on? Kojo! Ja mitä kieltä mahtaa puhua hän? Ti! Ti! Ti! Kahan on? Mua hänen toivoisin lähestyvän. Mikäs täällä oli, joka amiaspeluun, sen toisen, monikaspeluun, sen systeri, Feintasiaa, Feintasiaa, sekin sekin on tehty englanniksi, on nimeltään fantasy dream, sinne päin. Ja minne hän hän jää, nää on fantasiaa, vai hän koillaan syyttää ja minä katson taalehtien, muistot äänetön onnen ristin sielua leijona leijonajoukkoon päävalmentaja Kari Jalosen leipinimi on Kojo Sattumaako? Missä on Jari Sillanpää ja Laura Voutilainen Voura Laitilainen Siri, Siri Jallanpää ja Voura Ne on kuulkaan Ne on osallistumassa johonkin tuota noin tv sarjaa varmaan tällä hetkellä Ai se on oikeasti ydin kakkaa Mietin jo mitä helvettiä nakkaa yli kakkaa Noniin. Oi oi oi Pommarikti svenska I Aila Belarus kyllä on Kuka hän on? Joku tukahtu jo. Torsa Maali tuli viestiä. Hänet taas mikä on syy? Hän ette lemmikilleen hellyden Niina Mutsi, Rungi, Rules. Kuka hän on? Missä ajat ratsastaa? Siellä naiset ei voi paimentaa. Äijä, Kyllä. On Miksi ei kukaan ei, taisi, on kukaan vielä laadia? Eikö siihen alkuun taisi joku toivoa. Onko koi nousussa? Onko koi nousussa? Onko koi nousussa? Jos joku nakka, 47, 44, tykkää, mutta tilanne on tiukka, tilanne on tiukka. Niin mitä haastat, kun kaikki saastat, sieltä kasvoille uh, uh. me saamme. Jos joku viskaa, pommin niskaan, niin sä tutkin huomaatkaan. No ei huomata. Kuntajat Radio Helsinkiä. Taajuudella satamihos 1.5 eli taajuudella 98,5. Hyvät matkustajat, tässä kapteeni. Laskeudumme Malmin lentokentälle. Siellä on 16. toukokuuta Aeropolen järjestämä avoimien ovien tilaisuus. Öö, jospa sitä itsekin viimein suorittaisi. Lentäjän opinnot... Oletko kiinnostunut lentämisestä harrastuksena tai kenties ammattina? Tutustu koulutuksiimme netissä. aeropole.fi Pyörä, polkupyörä, fillari, tykä. Pyörä, polkupyörä, fillari, tykä. Pyörä, polkupyörä, fillari, tykä. Pyörä, polkupyörä, fillari, tykä. Woohoo! Stadin kelat. Kaikille avoin fillarikansan kevätjuhlat tänä lauantaina Teurastamolla. Ohjelmassa perinteisiä ja sähköisiä testipyöriä, fillarihuoltoa, puuropyörä ja aurinkoista karnevaalitunnelmaa DJ Annakadian Kadian tahdissa. Pyöräkulkuet tapahtumaan starttaa Narikkatorilta kello 12. Stadin Kelat poljen mukaan!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 Minä John Bon radio-station. Uber on täällä. Aja oma autoasi ja tienaa vähän ekstra. Tarkemmat speksit ja rekisteröityminen. Uberpop.fi Kiasmateatterissa. Sitten kun tetuutta tuutte katsomaan tätä esitystä, niin mä oon reipäisen rohkea poraudun teihin. Tämä oli niinku hauska juttu olevinaa. Niin, tästä mun piti puhua. Puhuva pää. Kiasmateatterissa. 13-30. toukokuuta kiasma.fi Menestyskirjailija Deepak Chopra luennoi hyvinvoinnin tulevaisuudesta Helsingin kulttuuritalolla 11. kesäkuuta. Lisätiedot ja ennakot nyt lippupalvelusta. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline ystävillemme. Kuuntelet Radio Helsinkiä taajuudella 98,5. Kuumaan. Joo, laittaa heviä. Kirkka oli tehnyt, tota, no niin pari vuotta tuon jälkeen se röstyi hevi kirkaksi. no ikinä mä lähinnä Euroviisuihin. Ja. Eikö sinulla mennyt vuosi tuosta, kun sinulla oli luvannut? En niin ikinä Euroviisu, niin eikö sinä ollut siellä taas? Oliko päässyt läpi? se olisi krapulattaa sinne alueen, tuosta tuli viesti. Hei! Hehehehe Heeeviä Heeeviä Pintti Lenkola laittoi muista kun skinina heikuttivat että ennakko suosikin voittamaan viimistä Ei sitten voittanut pienen pojan pettymys oli valtaisin Oli nekin aikamoisia hirviöitä uh. <kansu> hey, Finlas veskaus eksikkää kieli maan päällä Iris laittoi viesti jo. Suomi on muistaakseni kahdeksi ruotsin kielellä osallistunut Strike down the prophets of war. As the moon is rising, is the sign. No to the swears of blood. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Saapala tää mä my juttanut kojon kanssa! Hyvä. Not quite an angel, the one that keskustelu menossa viehdytään Suomen Euroopin edustaa, kyllä. Eikö se Selin Dion on edustanut kahta, vaikka se on, on Keinerainen, niin kahta eurooppalaiset maat. Ehkä muistatko Sveitsiä ja, ja Belgia, tai ainakin jompaa kumpaan, mutta kun on vaikka raskakielisiä maita. Noin näin menee, mutta kuitenkin ei pakko olla oman maan kansalainen, kuten gör Runningista tiedetään. Ja päivitetään, päivitetään, päivitetään, päivitetään, tilanne. Mikä on tilanne? Johtaako Kojo edelleen? Go Joe Man. Go Joe Madden. se viimaksi on kolme prosenttia ero? Se tilanne on pysynyt samana, tilanne on pysynyt samana. Ei, näin oli go ei lähde soimaan. Okay, päivä kahden ihmis oli seuraavana vuonna ehdokkana. Se on tylsä, sitä ei. Koska valitettavasti, kun nyt on tullut, oliko se viime viikolla tuli Suomen Euroviisukarsin tuo luvulta, niin meikäläinen fiilisteli vähän lähetystä varten jonkun niistä, niin se, se voitti, se oli täysin mitään sama. Eikö nyt, nyt, nyt on tuon jälkeen, tekee millä soittaa se. Eikö nyt, se to, on to, to to, tos no Onkohan nyt tämmöstä? Siis tämmöstä? Ei, ei, ei, Mutta kun kysytään homoilta, mikä on Suomen suosikkien euroviisukappale, niin tämä mun on ykkösenä. No kouchoon vielä, onko Koi on jo valmistunut voittonsa? Tule ääriä, äänestäkää! Paskalista Facebook-sivulla. Vaikeneva, kylnynynyjä, kun raju ilman nousee. Tuli jo luettu, että Finlasveska on on kieli. Mun piti soittaa se viime viikon forssa Specialissa, kun se kappale alkaa FL, mutta kun se sitten piti itse soittaa suomenkielisiä kappaleita, jotka alkaa ääffällä, niin jäi näin ole soittamatta. Nimittäin Beat in Free on <hysy> edustanut Suomi eurovisu. Muistaakseni tämä jäi viimeiseksi. Jo aina mietittiin, että mitäs jos laitaisi Ruotsilla mentäis. No niin, menee mentiin. Hyvin meni. Yhtiä <hysy> <hysy> Okay. tämä on pulevat, nauraavat, toivon, toivon toi, yppeessä, no niin, nyt se tulee. Hei, tässä on, tässä on tämmönen kiva kitar. Mikä kysy, mikä viimaisuomalaisen laittaa satana hokemia ja biisiä nimiksi viisussa? pumpu, ja dingdongit ja jammajammat, ihan eskarin osastuvat. Ei, popua toivotaan, joo. Sointu viimeinen lapsuuden laulu, Mitä? Taivaan rantaan, kun soimaan nyt jää. No ei, nyt sitten, nyt täältä tulee ihan ihme. No nyt se lähti. Nyt on kova, sata koja nukkuu pommi. Sata orgasmia. No toista oli sana. Senkin joo, oh, uuuh No niin nyt se lähtee. No niin. Kysymys tulee, miksi se löytää uuden maa, miksi se Suomeen? <tos> Ei mutta nyt, nyt tulee nyt nosta piisien aluista miten miten miten voi olla karsea alku nyt nyt Ihan, Ihan, okei. Mä pyydän anteeksi, mutta tää on pakko soittaa tietenkin. Tätä on toivottu aika monta kertaa. Mä niin haluaisin, että joku nakkaisi ylikakkaa mieluummin, tosi kuuntelee tätä. Ja sitten tojen jälkeen siinä kappaleessa ei mitään, mitään, siinä ei ole mitään säveltä eikä yhtään mitään. Nesta. Tässä on tietenkin se hyvä puoli, että salussa ei Pave laula itse ollenkaan. Kojon nousuus, katsotaan ennakoin koikein, sitä tää on on vielä kerran ja tämän jälkeen viisi mennä, aikaa ja äänestetään sen jälkeen Onko niin, Kojon po, nukupommi kaikkein aikaen paaskin suomalainen Eurovisu? Voittaako se kaikki Suomen Eurovisut yksin? Jos joku missää pommin listan, niin sä tutkin, Pois päältä, pois päältä, päältä, päältä, päältä. Nimittäin tilanne on tasan 46, 46. Ei herranen aika sentään. Miten käy? Aika on kolme minuuttia enää. Yksikin ääni voi ratkaista. Molemmat on saanut saman verran ääniä. Joskus voi olla sama prosenttiukka, mutta ääniä on tasan vielä tässä vaiheessa. Bye bye baby soimaan. Onnen susta on sinulla susta löytöni Miksät sinälla laitetta kätkää ja Virpi ja duo toimii ta Tauski vetää että turpaa sinä sitten Lova soostre Se todellisuutta, todennäköistä todellisuutta. Mitäikä ohasanistu nopeasti first ja sen jälkeen myytekana toi. Huu no niin. Good, Good bye. bye, lähden pois, vaikka yksin Herranen tään. Aivisinta. Bye bye, baby, baby, bye, bye boom, boom, ding dong, jamma jamma hallen tuli viestään. näin sillä lailla, niin niistä pitää. Kun katson taas et päin, Jamma jamma, herätys ääneksi, ääneksi tuli. Ratkauden, ratkauden. Täytyy hoitaa toinen edinkakkaa, se hoitaa Kun Ja... Tuosta oli vielä hyvät luidikat tässä jämma, jämma, jämma, jämma Koskettaisiin varmaan nimessä kirjoittaa Jilam Sehän kirjoittaa yöamma, yöamma, yöamma, yöamma Hyvä, yöamma Se yritti Maija, Maua nimellä joskus paljon <laughs> ulkomaanmarkkinoille Ei onnannut Tää loppuu ihan justiinsa Terere. Mennö tie aika TypeScript. kaunis on koska on ihan. Legendaarinen tukka niin <tum> Ei näitä No niin. Bye bye baby, baby good bye. bye. aika <tum> No niin 15 sekuntia. Bye bye baby baby goodbye. Huh, huh. No niin hu hyvät naiset herrat. Onko kojon nuku pommiin paskempi? Tai kai Suomen paskempi kuin Suomen Euroviisun edustajat, kun kaikki muut euroviisu edustajat, edustajat Suomen Euroviisun edustajat yhteensä Kojo johti tuossa noin, kun lähti äänestysliikkeeseen pari päivää sitten noin 10 prosentilla. Sen jälkeen Kojo meni noin 10 prosentin laskuun, mutta tämän lähetyssä aikana Kojo kirjoi ohi johtajan parhaimmillaan kolmella prosentilla. Sen jälkeen kaikki muut ovat tulleet tasoihin. Ne ihan tuossa lopussa tuli tasoihin. Ja nyt nyt. Nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, Toi, toi Pätkimään, totta kai dramatiikkaa, dramatiikkaa otetaan suurestaan, kokeillaan, kokeillaan, tohon laitetaan, tosta noin, noni, tosta noin, do, do, do. ja tilanne on, mikä se on, mikä se on, mikä se on, kojo, kyllä, kyllä, kyllä, 47, 44, kojo vetäisi lopussa kolme prosenttia, ai ai ai, hyvän tästä herät. nakataan ydin kakkaa, hyvästi. Ventterillä potais Se ei oikein kunnolla ja nyt lähti!